Bona tarda, què tal? Com esteu? Com va aquest Equador de setmana? Avui és dimecres 26 de novembre. Ja ens trobem al mig d'aquesta setmana que aviat arribarà el seu final i amb ella arribarà també doncs, al final d'aquest mes de novembre. Ens endinsarem al mes de desembre i amb l'arribada del desembre arribarà el Nadal i s'aturarà la competició. Però abans que passin totes aquestes coses encara queda molt i encara queden molts programes al vostre costat per informar-vos de l'esport de la nostra ciutat. Per aquest motiu avui dimecres dediquem els nostres minut a parlar del, del món del motor de la nostra ciutat i parlem del Club Motomollet d'aquesta escuderia que lideren en Josep Isern, el, aquest aficionat al món del motor amb el que moltes vegades parlem en el nostre programa i que avui serà un cop més al nostre costat per explicar-nos una proposta que tenen previst dur a terme de cara al proper mes de desembre des d'aquesta entitat eh, motomollet de la nostra ciutat. Així que ja ho sabeu d'aquest tema i d'altres en parlem avui aquí el nostre programa, si voleu conèixer aquestes dades i moltes d'altres relacionades amb els esports d' Mollet del Vallès, seguiu amb nosaltres perquè no un tres i no res, comencem. obrim el nostre programa d'avui dimecres parlant d'aquesta entitat de la nostra ciutat, que us dèiem, del Club Motomollet. En parlem per explicar-vos una mica el que tenen previst dur a terme de cara al 14 de desembre. Es tracta d'una sortida al monestir budista de Palau Novell al Garraf i es tracta d'una sortida que passarà per Vilafranca del Penedès, farà una parada a Vegas per esmorzar i també doncs, visitarà aquest monestir budista amb una sèrie de persones que doncs, oferiran informació al respecte. El preu de la visita no està inclòs en el preu de la sortida, que és eh, d'aproximadament doncs, 12 euros per persona, per als socis, i per als no-socis 15 euros per persona. Aquest preu ja inclou l'esmorzar, això sí. Per confirmar l'assistència, s'ha doncs, de trucar al 93 570 6295. Però, per saber més informació sobre aquesta sortida, sobre el que es preveu dur a terme des d'aquest club de la nostra ciutat, avui tenim amb nosaltres el senyor Josep Isern, que és el responsable d'aquest club amb el que ja hem parlat en altres ocasions. Molt bona tarda, senyor Isern. Bona tarda. Podria explicar-nos una mica en què consistirà aquesta sortida que durant a terme aquest 14 de desembre aquest monestir budista del Garraf? Amb vosaltres, dintre del club Motomollet d'Escolzi Isern, parlant al mig de motell i procurem no solament de l'excursió, evidentment amb moto, que si algú ho hagués vist en coixó però l'idea està que vingui amb I a part de fer excursions els diumenges, el que fem és sempre menys, buscar un lloc per anar a visitar. Pel dia 14 de desembre, el mes que ve, pues farem una excursió, sortida de Mollet sobre les 9, de l'edifici Cern, anem per Villafranca, anem cap a Vegas, i el Pla, i el Pla de Novella. I anem a visitar el monestir d'aquest parc natural de al Garraf, el Pla de Novella, que ara doncs, fa uns anys que van comprar uns budistes, jo antigament he amb moto, que abans era, solament era palau, que encara era particular, i ara doncs, fa uns anys repeteixo amb els budistes i ho hem de visitar. -ho. I visitar perquè totes les, totes, aquestes coses són de molt interès, perquè no solament hi ha un museu, i hi ha, doncs, hi ha diverses maneres de visitar-ho. Ens ha comentat alguna mica aquesta sortida, però exactament, pels que, que no ho sàpiguen, què és el que s'hi trobaran en aquesta sortida? A part, mira, primer les l'esbaure de Mollet, a les deu i mitja anirem a esmorzar a Vegas, i les dues ho tenim per visitar el monestir. Serà una visita guiada pel monestir. A part, el que vingui, hi ha altres opcions, perquè hi ha diverses maneres de visitar el monestir n'hi ha que un pot fer eh, visitar museu, un pot anar a fer un exercici que fan, que això ho sabrí quan hagi anat el dometge, el, el dia 14, que vull dir, dia, quan surti d'allà, sabré exactament el que fan. I després, quan acabem de fer la visita, de l'op, que serà repeteix-ho que serà tot com és, nosaltres ja agafarem tornada cap a Mollet, que tornarem per la costa perquè se'n se Vostè sempre ens explica que, que vostè és, la seva intenció no és només anar en moto, sinó que doncs, aquestes sortides tenen un caràcter també cultural i pel conèixer una mica Catalunya, oi que sí? Correcte, jo tota la vida això. No es tracta només d'anar a cremar benzina. Ara fa 15 dies vam anar a passar la per veure els pantanos. Tenim aigua que hi ha bastanta, anar a veure l'aigua que bevem, tota l'aigua que bevem pel Vallès i voltant, i vam a visitar doncs, els santuàries del Coll, és el segle XII, és romànic, que té molta història, i això exemples un exemple de l'última vegada que hem a més, a més, a banda d'aquestes activitats que organitzen i d'aquestes sortides des de l'entitat, també des de fa, doncs, penso que un mes, aproximadament, o un mes i mig, vostè doncs, va posar a disposició dels ciutadans de Mollet aquest museu de, de la moto, i que sí? Que obre els primers dissabtes de cada mes, si no tenim malentès. No sé, primer, el primer dissabte com va anar i com estan aquests primers mesos de funcionament d'aquest museu? Sí, que és a de... si hi ha un que vol venir, telèfon també hi pot ser un altre dia. Però normalment, la gent, gent normal o que vagi sol, pot venir el primer dissabte cada mes de 10 a 1. Jo, normalment, personalment, l'atendré. Llavors, l'únic que cal fer, recordem per als nostres oients, és que truquin per telèfon i diguin que volen assistir-hi, però oi que sí? Correcte, el meu telèfon de contacte és el 665-670-707. Doncs no sé si hi ha alguna altra activitat de, del club que vulgui destacar o alguna informació que vulgui transmetre als nostres oients a banda d'aquestes dades que ens ha donat a conèixer. Doncs pues que sàpiguen que bé, jo m'he anat fins a la moto, soc un servidor i sin ara he per les muntanyes amb moto i ara que pues, fa dos anys anar amb motos de carretera, turisme, excursions no de competició, són excursions que en eh, motos ja, la paraula és turisme, a poc a poc, i per l'any que ve tenim un gran calendari, potser programades més de 20 excursions arreu de tot Catalunya, inclús alguna anirem cap a la província d'Osca. Ens, ens podria avançar algun dels llocs que tenen previst visitar amb aquestes excursions, per exemple, a la província d'Osca, exactament a quin punt anirien o encara no ho tenen clar? Està preparat per anar eh, a, a Graus, eh, marxar el dia per aquí, tornar el domenatge per visitar el doncs, club de i els seus al I perquè quedi clar també, uh, per poder participar en aquestes activitats, els nostres uh, oients, els ciutadans de Mollet, no estan obligats a ser del club, oi que no? Poden participar si són aficionats al món del motor i prou? Correcte. El club està obert a tothom. Sí el que li agrada molt anem fent socis de nous, socis que els agrada aquesta manera de pensar i de fer com ho fem. 95, preguntar per Glòria o Margarita i ella li apuntarà, li informarà l'excursió, el dia i lo que val. Doncs ja ho saben, ja ho han sentit, ho explicaven Josep Izern i doncs aquesta és la informació que donàvem a conèixer en el dia d'avui. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i dedicar-nos aquests minuts per parlar del món de la moto, senyor Izern. Gràcies a vosaltres. Vinga, fins una altra. Doncs això és el que podíem sentir que ens explicaven Josep Izer des d'aquest Club Motomollet de la nostra ciutat, en aquests minuts que hem volgut dedicar a parlar del món del motor. A més a més, continuem amb el nostre programa i per altra banda parlem d'altres qüestions. Ens referim a una altra de les entitats de la nostra ciutat, el Club Escacs de Mollet del Vallès, i en parlem perquè aquest, aquesta setmana, vaja, aquesta entitat està d'enhorabona. I és que el mestre, Luis Rojas, que forma part d'aquest club, com sabeu, ha guanyat el setzeu, de Santa Margarida de Montbui amb un impecable 8 de 8. Es tracta d'una fita molt important. Per la seva banda, Santi Bertran, una altra de les persones del club que participava en aquest torneig, és, eh, com sabeu, el nou fitxatge de l'entitat de cara al 2009, ja en vam parlar, doncs ha guanyat el premi del seu tram amb quatre punts. Així doncs, aquests dos resultats eh, fan una mica més important el nostre club i fan que aquesta entitat de la nostra ciutat cada vegada adquireixi una mica més de renom i es faci un lloc més important dintre del món dels escacs de Catalunya i bé de tot l'Estat. En aquest sentit, també us expliquem que les cites esportives per als escacs de Mollet del Vallès continuen aquesta setmana, aquest cap de setmana, i és que aquest dissabte, per exemple, a partir de les 8 de la tarda i fins a les 9 de la tarda, del vespre, vaja, hi ha el social de tardor-hivern. I és que aquest divendres, 28 de novembre, hi ha una nova edició del social de tardor-hivern. Per la seva banda, dissabte, a dia 29, a partir de les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre, tindrà lloc el segon obert Santa Eulària de Ronçana. I diumenge 30 de novembre, una nova cita, en aquest cas més lúdica, perquè a dos quarts de deu del matí fins les dues, hi ha una trobada d'escacs a Sant Andreu. Doncs amb aquesta informació relacionada amb el món dels escacs hem arribat al final del nostre programa d'avui dimecres 26 de novembre. Nosaltres, com sempre, ho deixem aquí, arribant al punt de 3 quarts, i tornarem a ser amb tots vosaltres demà a la mateixa hora de sempre. Ho farem aquí a l'emissora de Ràdio Mollet del Vallès, al 96.3 de l'FM, com sabeu, i parlarem demà de més activitats esportives, de més cites esportives i de les entitats de la nostra ciutat eh, que estan, eh, doncs, dedicades a aquest àmbit a l'esport, com sempre. De tot això, doncs, en parlem demà a partir de 2 quarts aquí a Ràdio Mollat del Vallès. Esperem que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Ens trobem demà. Esports del Dia